entes continuamos poquillos minutos já llevamos casi casi media hora eh sí. pero fai nos falta falar con toto pues nada ah, a ver a música que ten preparada eu non sei técnicos se non é festere outra calquera de de de, de, de, de, de, de xa dura vamos a lá. Esta peza de Fisterra, que interpretou o coral... De... A co sí, o coral de... Treixadura. Treixadura, exactamente. Servirnos para despedir precisamente a Óscar. Pero tamén nos serve para falar un chisquiño agora con, eh? con Antonio Rey. Todo. Vamos a ver. Primeiro que temos que decirle que felicitarlo precisamente porque é a persoa que alí no no po na, na, na, nas ermitas que por certo seguro que algun algunha palabra poderás, poder se poderia aportar aos topónimos de Galicia porque hai moitas moitas cousas que se dicin alí eh, que se comentan alí que por certo no no nos idiomas seguro que non son moi coñecidas, verdad? Pois si sí, o... hai varias cousas como a, a frieira es, ya sí. aquel poviño que me mentache me antes hai estamos... tamén un poviño que está total abandonado da parte de Mantaneda, perto de as ermitas que se chama As Escadas. As Escadas, por exemplo, de no. Escadas. Eh, es... pois pues, hai outro pobiño que ten agora dous veciños a 5 km das ermitas indo para Manzaneda pola carretera de Manzaneda, que se chama Souti Pedre. Esta... que precioso. Cona que... Cona dos Domínguez, que é <risas> do Do, do outro da, da, da Dega que dixete ti? Sí, do Adolfo Domínguez do Adolfo, Os pais eran dali sí, Eran dali, os dous uh -huh. Están, a, a Souto Pérez Están xe nunha no? ladeira do... Nunha ladeira Non tan pendiente como as ermitas Pois as ermitas xa é, é Moito máis pendiente, pero <ríe> bueno É un pobleño tamén muy, que pertenecía A parroquia das ermitas eu ainda fun a xudarle ao cura ali a, a misa e a cantar na misa uh -huh. sí, te, te, cando facían te... os San Marcos sí. que era festa de Soutipedre ali íbamos e das ermitas e ao cura e íbamos a cantar moi ben, moi ben escoito unha cousa é eh, eh, eh, famoso precisamente Antor todo ali no pobo nas ermitas por dúas cousas unhas delas é que é un grande mm, mm, organizador de cousas interesantes na zona. Además patrocina moitas algunhas cousas e o que fai eh, comunidade. Cando chega unha festa, uh -huh. reparte amendoados, pero amendoados especiais. Si, sí, sí, eh. es, sí, son amendoados especiais cunha receta miña, ¿ves? que a miña mãe facía, pero eu dispuí un junto especial quando a acollín eu. Precisamente a que fai amendoados hoxe é eh, unha vecina. Uh -huh que os vende do día de Viernes Santo de diante da, da Iglesia que hai nouta xente, chegou, chegou a ver no Viernes Santo hasta 5.000 personas. Carai. Polen. Sí, sí, eh, porque, porque a Semana Santa nas ermitas era tradicional sí, e, era, de... eh, e ainda sigue, no? E ainda sigue. Ahora non tanto, pero tamén se pasa de mil, mil personas o día de Viernes Santo. Ves, ves. Co calvario que se fai. E eh, o O Xudas xa non se fai desde o ano 1986 porque os señores crevos non quixeron que se fixera non sei por qué porque según preles era unha manifestación satánica vale. Pero, vale. pero son cousas deles porque a eh, ver bueno. non tiña que nada que ver coa esa manifestación con no. digamos que, que, que cosa, bueno. a cousa un... historia no, no. aparte da historia é unha tradición popular é unha, no. eso, é unha tradición de sempre igual co os reyes agora cando chega o día de reyes antes facían os reyes no adro da iglesia facía o trono de, do rei Herodes uh -huh. e baixaban os reyes magos con seus pajes montados a cabalo porque os dormerarios non había e baixaban hasta o atro, e depois facían unha especie de teatro dentro do adro uh -huh. con unha pequena liorta co o rei Herodes <risa> e, <risa> e ao final pues, acababan os reyes adorando o niño dios e eso tampouco se fai agora e tamén é unha tradición moi importante era porque iban moitos nenos a ver, claro. a ver os reyes. No, e, además, explicabase parte da Biblia, porque aquero de, de sí. o rey Herodes... O rey Herodes, eso é. Claro. O rey Herodes puñase que a ver como, como iba ver outro dios sí. si éle que mandaba ali, sí, sí, sí, no, era imposible que houbera outra persona que mandara máis que. Claro, claro, O meu pai, precisamente, fixo moitos anos de rey Herodes. E eu fixe moitos anos tamén de Samuel, o ah. Samuel. O Samuel era o ayudante do rei Herodes Excelente, Como se sí, si fuera o secretario do rei Herodes sí, sí. Ah. Eu fixen tamén Muitos anos así sí. Agora xa non se fai nada deso de Desgraciadamente porque esa tradición perdeu -se. E tamén eu falando así no pueblo e Claro, vivo en Barcelona Ahora non vivo ali Pero se vivir ali falando no pueblo Este ano non porque non estou, pero urbano que ver se podo estar na Semana Santa, dis. Na Semana Santa, na, na Semana Santa non, no Reyes. Ai, non Reis, ah, no Reis. Non, non. A ver se si, a ver se si se pode facer. Ya estou coas xudas, teño tamén unha proposta. Eso. Estou coas xudas eu eh... tamén outra tradición popular que eu existin alí, é precisamente a ela, que, que que se fai na Semana Santa, non? Pero a Semana Santa ten varios varias actuacións, non? Intensamente estou coas xudas, sen mm -hmm. tamén un viacrucis precioso que ten que non explica aquí todo. O Via Crucis, Vía... bueno, ten a Semana Santa empreza co Domingo de Reis, de perdón, de, de Ramos. De ramos. Ese día ven moita xente xa a bendecir os ramos, incluso ahora tamén os que non levan ramos Xa no adro tamén hai ramos do olivo, ramos. preparar as meñas do olivo para e que Obrero, cada un coida, Para que cada coida. un para que nadie quede sin o ramo de olivos. Pero... E pois o Jueves Santo hai a Eucaristía. Como coa procesión a monumento Donde se guarda o Santísimo Non altar que se fai novo o Que se fai de novo de diante da iglesia de, San, de Diante do, do, do santuario do, No, diante da, do altar de San Roque uh -huh. do, Ah, na parte de dentro Na sí, parte sí. de dentro, ali sí, faese sí, sí. un altar Con moitas flores co, co frontal de ouro e plata tamén uh -huh. E eh, despois Iso que dai, eh, pois pues, o día de Viernes Santo Empezase co Calvario as 11 da mañá Que é onde ve muita xente E uh -huh. ali non se cabe Por ali arriba, que é estreitinho Parece que ten como cousa de, de, de medio quilómetro de, de larga uh -huh. eh, É de subida É de subida eh, Costa de o, o, calvario. O, o Calvario O Calvario costa de 15 estacións É o único Calvario do mundo que ten 15 estacións du, Cuatro delas están no adro E pois pues, van subindo por toda a carreira do pueblo Hasta, digamos, onde chamamos o cruz de cá ca ca, ca, carretera, ca general. carretera general, general uh -huh. A 636, Allí é donde está a estación número 15, que é a estación da Resurrección. Eh, escoita, estas estacións teñen unas esculturas fantásticas, que algunha delas parece que tiveron que re restaurala, pero todas elas fabulosas, ¿no? <tose> Bueno, si, sí, restauraronse pero... todas, todas, todas, todas as figuras se restauraron fará como cousa de 5 anos e despues a quinta estación quando foi do, do derrumbe que houbo que se veixou toda a ladeira da parte de diante do santuario e levou 25 casas e morreron 30 e tantas personas Ole. foi o día 22 de diciembre do, do ano 1909 tamén levou a quinta estación ah. máis tarde a quinta estación fixaron sei, a sú, a, o seu nicho como ditimos ali uh -huh. a súa casinha pero sin figuras entonces este ano pasado A Semana Santa deste ano por fin conseguiron esas figuras feitas tamén na parte de Vigo por un es, por un escultor en madeira igual que as que había antes. Restaurárense e agora todas están xa todas as estacións teñen as quince, suas né? as figuras. Pero todo isto es eh, que está restaurado pero é a Pasión de Cristo, dixo. Claro, Eso é Entonces, cruces, é. En todo había crucis, había cruces, de, m, o Calvario. O Calvario, Calvario porque Calvario. o Calvario. Eso é eh, Igual que o Lourdes Bueno, que o Calvario ali para nós Para a, no, a vicinanta sí, sí, sí, sí, sí. das ermitas Ten dúas partes O que é o Calvario Que hasta un sitio que lle chaman O barrio mm -hmm. Que é un Barba redundante é un barrio das ermitas Pero chamase mm -hmm. barrio E dali hasta arriba de todo Chamase o camiño do desierto Claro porque vai por una, non vai por, o sea, hasta allí va a irse por la carretera que va a irse al pueblo, desde allí va a irse por un atallo que se empedró por completo, mm -hmm. empedró con pedras grandes, porque ya estaba, pero carriadas, que, cachuvia, sí. todo eso quedaron todas eh, sepultadas, se limpiaron, y hoy día está todo limpo. <coughs> incluso hay bancos para sentarse, por si a gente tiene como a nós, que vamos mayores, cansámonos, podamos sentarnos un ratillo. Hombre, no, claro. E me... <risa> no, os que van visitando, que hai algús que non é sincero calvario, tamén visitan aquelo. Sí. Eh, eh, no verán, é eh, eh, fantástico, hai moitísima xente uh -huh. que faio calvario, sin rezar uh -huh. ao millón, pero sí, sí, é verdad bueno, que... Bueno, hai que, hay que añadir xente. que este ano, o ano onde estamos, no ano 2023, Santiago Santiago batiu récords dos peregrinos, e uh -huh. as ermitas tamén batiu récords dos peregrinos visitantes que tuvo a sermitas o, o sea, sea, ahí fan, fan, fan, fan una sí, pequeña sí, levas un, un registro y me parece que estamos unos 25.000 personas que visitaron este ano a sermitas yo que más me de una vez he ido para casa desde aquí, desde Barcelona lo que más me chocó fue una vez que llegando a rúa iba con mi coche llegando a rúa y vi un un autocar de Iquides Arbus, de, de Sardañola, de doble piso, e dixenlle a miña muller elopro onde irá un sarbus con, con dous pisos. E cando dali a unha hora ou dúas veixo que baixa pola carretera das Hermitas de Circunvalención que lle chamo eu, eu chamo a Eded, ou sea, Hermitas 10. Hermitas abaixo de todo, nas planadas onde van os autocarres, estaba ali o, o autocar de sarbuso. E iba desde, desde San Cugat Anda. Iba con toda de San Cugat Pois pues, eu non iría no segundo piso eh? <risa> <risa> No no. é interesantísimo todo iso Porque además precisamente agora mesmo Según nos contou antes a Mico Pechado Totó, Pois parece ser que hai 15 ou 20 persoas vivindo ali uhum. Pero que no verán a Todas as casas se, se enchen é, é, é decir que é cando fan a festa Como dixo el, máis de mil, mil e pico persoas Si, sí, sí. na Via Cruz Si sí o que é o Viernes Santo uh -huh, uh -huh. mil e pico é más de 2000 hai uh hai -huh. vitiños de da parte de, de Esqueirón uh -huh. da Ribeira Sacra que un pueblo un puebrillo que se chama Morelos que os invitei un ano non crían o caviari <ríe> non crían claro, claro, non cría claro, o caviari claro, claro. pois. pois aparte de iso, o día de Viernes Santo temos a sorte de que como non se pode comer carne, <ríe> ou non se podía porque xa agora xa pasa un pouquiño de iso, pero bueno poñen unhas carpas, un pulpo ali abaixo para que queira ir a comer o pulpo e, e enchese por completo aquilo ao lado do río. Uh -huh, uh -huh. Incluso como temos un microclima tan bon. <risa> claro. hai Semanas santas, que o mismo día de de o mismo día da do Viernes Santo Hay semanas Santas ca xente xa se baña. Baixes mañara río. Aí hai a río, o río chamase flu, sí, sí, oh, sí, río, río, Chamas, río Viveiro. Eh, no, ah, incluso no Brao hai familias de Viana do Bolo coro, sí. que teñen que teñen a súa a súa piscina alí, sí. uh -huh. en berdira piscina Martíneza Servitas. Porque dice que lle gusta máis a agua do río Home, oh, claro no no, eh, Aquela é natureza Completa é eh, a máis eh, extraordinária Pero que iso é unha maneira De amosar Galicia Bueno, é eh, eh, e escultura rural tamén. Pois es que ton bueno. cousa, tes que ver tes que ver algo, non sei, ti que coñeces coñeces moito mellor que nós, tot, tot, eu estive en Elí bastante veces, pero había moitísimas reproduccións de, de barcos e eh, eh, sí, eh, hai unha reprodución dun barco que colga da, no medio da iglesia da, da bóveda do do medio, da, digamos. Eso foi por un milagro que que houve en altamar que veu unha tempestade moi grande e un señor eh, suplicou-lhe a Virgen das ermitas e apareceu na ali nas islas mm, nas islas do Garro, no, bueno, ao lado das islas Ties apareceu na playa vivo e o Garcú claro, o Garcú fundido e, e ela apareceu na playa vivo É que pues... por eso Pois pues, regaloulle o barco Que está ahora en la, Los... la, No techo Da iglesia das ermitas Si, sí, si sí, sí, Había moitísima xente Que viña hasta de Portugal a, a Precisamente Bueno no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ali veñen de, As ermitas Vai de todos os sitios Ahora De, de Madrid de, de Madrid Da parte de Andalucía Tambén vai moita De uh -huh. Valencia De aquí de Barcelona De Corrella tamén uh -huh. Tambén Tambén houve algún autocar De Corrella de aquí uh -huh. Que foi ali Eh Eu, desde logo, estou moi orgulloso. Hai que poñer en valor unha cousa. É unha zona rural fantástica, extraordinaria, como acaba de dicir el, con un microclima mediterráneo fantástico, okay. pero que, que mm, está poñendo en valor mm, mm, Moitísimo a forma, a explotación daquela zona, porque ultimamente eh, hai bodegas, ¿verdad? adegas que mercan ali zonas para, para, para explotar o viño, non? Eh, bueno, o que pasou que o viño foi unha, unha cousa natural, ou sea, toda a xente nova que había fai unhos anos fonse migrando e mm, as viñas fonse deixando de monte, mm, pero resulta que descubrir o que o dali era moi bo claro, e quem vai comprando dali todos son... Un xente da Rioja dicir, por, falar, por falar de Rioja o Rafael Palacios ten ali viñas moi boas mm. con 100 puntos sobre 100 de Godello na, na guía Pinín sí, sí, sí. e 99 en Parker, Parker sí, sí, sí. e o outro que é o Telmo Telmo, telmo tamén non? Telmo teno ali diviso que é na mesmas Sirmitas mm. e tamén conseguiu neste ano pasado ou no 2021 conseguiu 97 puntos sobre 100 e eh, eh, eh, van comprando entonces, van eh, a desfatendo un monte eh, eh, eh, e facendo máis viñas. Máis viñas. Oh, e tamén tamén eh, volven a recuperarse tamén que, porque eu sei por culpa do dun, dun dun d'un oliveiro, dun home que fai olivas que que recolle olivas de Li para levarlas precisamente a Quiroga. Me parece que sí. que ah, si, sí, muiños de Quiroga, ¿no? Si, sí, un no... muiño que hai antes entre tres eh, Sandón non sei se chama bindullo ou algo así o sí, pueblo sí, sí. Sí, sí. o que pasa é que agora tamén um, o que queremos é que hai un moinho restaurado por completo antes nas servitas había tres moinhos de aceite sí. daqueles antigos dos conos que tiraba o cono a... dunha burra ou dunha mula sí, mm. sí, sí. e ibase esmagando a, a oliva e depois ibase metendo nos capachos e ibase destilando pouco a pouco sí, sí, sí. agora hai un que é eléctrico que está totalmente restaurado Era... Pero ainda, ainda non o abriron, non sei que pasa con el. Que era o do santuario? Si, sí, do santuario. Ah. E depois hai outros dous viños que tamén están restaurados no río. Hai un miño que lle chamamos un viño de arriba e o viño de abaixo. Mm. E o miño da riba agora é estar, é, tamén se restaurou para facer unha mini-tentral eléctrica. Anda. Uh -huh. E o de abaixo agora chamamos o miño fariñeiro porque volva a ser para pa, pa, pa moer pa pa, pa pa farinha, e farinha, trigos, milla, fazer farelos, sí, sí, sí, do que fazían no. antiguamente, eh, pero tamén ainda non abriron, non sei que pasa coeso, uh -huh. non sei, porque será o millor a cuenca hidrológica do, do milloxel, pero non ten porqué, porque o das ermitas puxeron o seu embalse do baú, uh -huh. que nos corta toda a agua, a ah. menos mal que a base de insistir e insistir fixemos que o caudal é eh, digamos obrigatorio mm. que ten que deixar verter a agua polo ríobalse claro, claro. ahora baixa tamén polo río e con eso a zona digamos donde, donde está a playa fluvial mm. é estupenda mm. é estupenda porque ademais a agua está limpia e mantén un pouco quiñou fría mm. pero Pero si está frío debe ser porque vén da riba tamén, porque ven do fondo do embalse do abajo. Claro, claro. <risos> está frío ali. E pois outra cousa moi importante das ermitas, que é a segunda parte, digamos disto, son os postres típicos das ermitas. Uh -huh. O porte o, o postre típico das ermitas máis máis famosos son os almendrados, uh -huh. que se veñen facendo desde Desde meus bisabuelos Desde o sí. de século de XIX sí, <risa> sí. Sí, sí. sí, sí, entonces claro A xente deixou de facelos Por, por o motivo que expliquei antes Que se marchou do pueblo e tal sí. ¿No? Sí. E eu sigo facendo porque Porque me gusta E non me gusta perder a tradición E vou vos decir unha cousa Eu cada vez que fago almendrados fago uns 400 400 400 Bueno, pues a próxima vez que venhas a visitarnos Pedimos que traes unha ducia ou un media ducia Por lo menos pa, sí. para que, para que podamos tastalos Porque non se si ir ás ermitas na época que ti vas non, A mellor non, non coincidimos A ver, eu creo que sí que vamos a coincidir Vale Eu vou moito ás ermitas vou, Estou nas ermitas en agosto estou sempre mm -hmm. En junho tamén mm -hmm. En octubre tamén O sea, que é fátil. E depois en xanero tamén, porque aí tira... Non sei, a ahora hai que ir a, a recoller os grelos a ah, navizas é <risa> donde se recoñen os grelos hai que botar as patacas claro. e, e hai que aproveitar porque é o tempo deles e no, no, ademais produto natural propio sí, sí, da sí, casa, sí. ¿no? da súa horta, eh, basicamente si, sí, si, sí, producto totalmente natural claro, claro. ahora teño albeteños de por ali de vez en cuando chamo a alguna prima e diría oye, mira a ver como gran os grelos é coñedios, sí. porque se van a estropear claro, claro, claro. <risa> no, e eh, eh, ao mellor aproveitar, porque sabes, el os produtos d'alí de, de primera calidad pa chegarse ali a rúa e colle produtos do porco amansado me parece que unha persoa que, que lle... Bueno, non hai que fazer propaganda pero se si, houve a rúa E cando traigo, traigo o mellor tiras de costillas para facer no forno uh -huh. que queda moi ben uh -huh. cunhos chourizos, cunha panceta tamén no forno Pero podemos ir a decir de quen, de, de quen son Verdad que ten uh, seguro que se pode mercar por, por internet Si, sí, pode mercar por internet uh, Pode mercar todo eso, chourizos e todo a androlla uh -huh. se chama o, o... Eh, Carretería Murias de Pitín a Murias uh -huh. Me parece que faláramos unha vez con eles que fixeron sí, unha sí. fe, festa do... do... Eh, unha festa sí, en liña, sí, sí. no me acordo que foi por o tempo de que se faliandro e Annavia. Vamos a apuntar fa... que con os nosos ointes que se poñan en internet, de poñan, uh, murías, sí, ¿no? murías, que poñan te... Murias, non? Murias. Vale, vale. Pois pues, é eh, importante porque porque que queridos ointes, hm mm, os produtos de Galicia, sendo da parte interior do... Igual que, que ti comunicabas precisamente o castelao da, da Lide BCRA. De Fonsagrada, de Fonsagrada, pois o Murias da Rúa tamén, o me, o me, tamén que... paga a pena, seguro. Bueno, vamos a poñar un bocadinho de música xeal, vamos, un, un anaquiño falando con él, deixo que facía 400 amendoados, nada menos. Bueno, eh? pues, Además, regalabos. Non nos vendía como, como os vende como os vende aquela mullera o ben resante, non? Mm -hmm. E regalos aos veciños? Eu regalo aos veciños, as primas, as irmás, as tías. Carai. E eh, os veciños tamén, eu día... O, o na de día de sí. San Roque, precisamente, que é a festa dali, o bispero, faz a festa unha especie de comida na, no río, mm -hmm. entra a vexidanta, E este ano levei por uns 200 almendrados salía a festa para pa despois de cenar E van de postre E ademais os almendrados a xente sabe, distingo os meus dos outros uh -huh. non sei por qué. porquê Porque a mesma vicinha esta que fa e que queda agora para vendelos preguntou Toto, os almendrados da festa eran teus E dixe sí, pois pues estaban xe máis ricos cos meus <risos> O sea, non, bueno, que non vai por, por dícilo, pero é a verdade leva, leva bastante tempo non a ver, facer ese trabalho bueno, sí, primeiro hai que os almendrados leva, é laborioso mm -hmm. se si compras almendra non leva tanto pero se non se arrecollas do arbo Porque pues, pues, amendoas tamén as aielinas. Sí, cimite, eu ainda trouxen almendras das ermitas para equipar a casa agora. Sí. O sea, sei sí que producto da terra, non? Sí, la, sí, sí. Un... había moitas máis, ahora perderon-se moitas. Sí. Este ano a cosecha tamén da almendra foi o pior que houve. Después... Igual que lle passou as castañas, non? No, pues, no eh? a castaña houve bastante. O que pasa é es que non se podían deixar moito porque depois coñían o coco. Ah. Mm -hmm. Pero houve moito viño, moita calidad, moitas mm -hmm. mantas, moito melocotón, Muita ciruela... Elía e pavías, non? Pavia pavía, pavía. pavía de, pavía de viña, chámase. Pavia, eh? Aquelo é un melocultor especial. O, o viño Elí eh, merecarán os curas preface la misa, non? Os viños teñen... Os, os curas teñen U, viño propio. Os curas teñen... Tambén teñen viño teñen... teñen viño propio. Viño, olivas... Teñen bueno, moita teñen moito verdad que Con aquello razón, era grande. Mí, eh, Con razón se diga. Eu sempre estou furgando en cousas así que ao mellor non me interesan. Non, no, isto lo... é interesante. Fu... Furguei unha vez na página de... dos bienes que tiñan ali nas ermitas e vin que había pois unhas 34 referencias castastrales que eran, do... que eran dos curas. Oh. <risas> que eran... Pois pues sí, porque aquelo foi seminario, sabes? Bueno, aquelo la... foi seminario. Foi seminario, depois tamén cada estación é unha é referencia catastral, xa son 15. Sí. Ah, sí, eh... máis a, bo... a bodega que teñen, máis eh, o prado, o a... muiño, tamén. Es, os muiños, muiño. o sea aparece todo. Uh -huh. Pero bueno, que eles fan unha labor moi boa ali nas ermitas, porque recollen a xente desta que está media abandonada, desta que o... ao millor é... Está mal de... Problemas económicos de, de problema, también. Problemas económicos, sí, sí, problemas sí. de droga, problemas de tabaco, problemas de alcohol. Sí. Y recóllenos, entonces, esos... Están ahí pues, cuidados. Están ahí cuidados, y aparte, pues, ayudan a ellos en las ovejas, que tienen ovejas también. Ah, ¿no? oh, mira. Yo voy a ir a porque conmigo levasse muy bien a, los, a los que pasan por diante de casa, porque tienen que pasar por allí. Y un ¿no? día de irme para aquí... Levoume unha das, das que cuida as ovellas 1 litro de leite de oella, carai. Pa que trocara pai. <risos> o sea, que eu dou, pero a mí tamén me dan, Moi eh. bueno. hai que, que, que corresponder sementar para recoller tamén. é sementar para recoller. Posimos ben, poñer un bocadiño de música máis, non? Moi claro. Seguimos con traxadura ou con outro. É igual. Todo son nosa... música galega. O que lixo no so técnico, veña.